Це вже погано. Не буде в людей роботи і зарплати, то і у нас клієнтів не буде. Справді? Не може бути. Зараз будуть місцеві новини по кабельному телебаченню. Треба подивитися. Гена підвівся, щоб увімкнути телевізор. Але Оксана його зупинила. Не поспішай. Сьогодні вимкнули українські канали. Будемо тепер дивитися російські новини. Якась маячня. «Я подивлюсь новини в інтернеті», – сказав, і вийшов. «А доїдати, хто буде?» «Я?» – крикнула йому навздогін. «Як хочеш», – відповів розгублено. Геннадій подивився новини на місцевих сайтах. Окрім повідомлення про захоплення будівлі прокуратури, йшлося про відключення українських телеканалів. Під тиском озброєних російських терористів які захопили місто Сєвєродонецьк, і за підтримки членів КПУ місцева телерадіокампанія, яка здійснювала кабельне мовлення практично на все місто, була вимушена зупинити трансляцію українських телеканалів. Таким чином порушено право сєвєродончан на вільний доступ до інформації. «Весело», – зіронізував Геннадій, він знайшов повідомлення про зупинку роботи азоту, який містяни завжди називають комбінат Сєвродонецького об'єднання «Азот», яке входить у холдинг українського бізнесмена Дмитра Фірташа, слідом за концерном «Стерол» Горлівка Донецької області, який також входить в той самий холдинг, призупинило все великотонажне виробництво через загрозу безпеки працівникам підприємства у зв'язку з неспокійною ситуацією в регіоні. Як сповістила пресслужба концерну, тимчасово призупинено випуск ам'яку, карбаміду, угли солей та іншої продукції, звільнюється ам'яко-сховищем. Далі йшлося про те, що під час вимушеної зупинки – персонал підприємства буде проводити діагностику і ремонт комунікацій та обладнання, фарбування обладнання, реконструкцію доріг і будівель. Повідомлялось також, що працівники зможуть підвищити свою кваліфікацію і отримати суміжні професії в навчальному центрі Азоту, а підприємство продовжить роботу в штатному режимі зі збереженням заробітної плати. Чим ти так захопився? Оксана підійшла ззаду, обняла Геннадія за плечі. Комбінат зупинився. Задумливо промовив він. Стільки людей недоотримують зарплату. Але ж написано, що зарплатня буде виплачуватися у повному обсязі, заважила дівчина. Ти ж знаєш, що зарплата там невисока, а в основному вагу мають доплати за шкідливість, за нічні зміни та премії, а бюджет міста. Звідти йшло основне поповнення. Не сміши мене, сказала Оксана. Не вистачало, щоб ми приймалися бюджетом міста. Там у Білому домі є кому про це думати. Ось у цьому наша велика біда. У чому? У байдужості до того, що знаходиться за пором власної селі. Ти хочеш сказати, що мені, наприклад, Повинно бути небайдуже до бюджету міста? У її голосі були нотки невдоволення. Мені байдуже, чи буде там що, чи ні, бо все одно місцева влада розкраде, чи за свої кровні збудоване царське село? Примітка. Царське село так місцяни прозвали вулицю у живописному місці, де збудовані елітні будинки місцевих чиновників. Скажеш? що за зарплату ті хороми виросли, то кошти з того самого бюджету, яким ти так приймаєшся. Ти будеш доїдати? Вже перехотілося буркнув відповідь. Тоді йди до ванної і ще раз помий руки перед сном. Чи то попросила, чи наказала. Геннадію зовсім не хотілося сперечатися ще й на цю тему. Мовчки пішов до ванної кімнати і довго-довго зі злістю мили в руки, підставляв їх під гарячий струмінь води і знову натирав їх милом. Частина третя. Не пощастило нашому народу. Дав Бог сусідів ласих до нашесть. Забрали все. І землю, і свободу. Тепер забрати можуть вже і честь. Ліна Костенко. Розділ тридцять перший. 11 травня, в день, коли повинен був відбутися референдум, Настя прокинулася рано. Вікно не було завішене фіранкою, тож яскраве, веселе вранішнє сонечко. Жартома направило в нього теплі промінчики. Вони зупинилися на прикритих повіках Насті. Вона розплющила очі і одразу замружилася від яскравого світла. Ще трохи поніжившись у ліжку, жінка накинула халатик і вийшла на балкон. Приємна прохолода ранку допомогла їй швидко відійти від сну. Настя запалила цигарку, оперлася на поручні балкона. Місто, залите сонячним світлом, раділо приходу нового дня. Якщо подивитися з балкона ліворуч, вздовж Рівного, як сторона гвардійського проспекту, то прямісінько в кінці його схід, там народжується новий день, а праворуч, там, де починається проспект, сонце сідає за горизонт, а я, середина Всесвіту, бо якраз посередині, подумки пожартувала Настя. Здавалося, що місто, як раніше, мирне, спокійне і незворушне, Проте десь у новому, як чів'яки у стилому, налитому яблуку, причаїлися озброєні непрохані гості. Життя стверджуючи яскравий день, надав насті оптимізму, і вона була майже впевнена, що ніякого референдуму не буде, бо містянин такі вже й дурні чобійти на нього, закликаючи вора на свою землю, та й керівництво міста. Ніхто офіційно він не відсторонив, тож зроблять усе, щоб дільниці не відкрилися. З гарним настроєм. Настя поспішила приготувати сніданок. Незабаром повернеться чоловік із нічної зміни. Прокинеться і ванна, яка вчора повернулася додому посеред ночі, причалапає на кухню свекруха і, можливо, заскочить гейник. Котлети були заздалегідь приготовані, тож Настя почала чистити картоплю на пюре. Вона поставила каструлю з очищеною картоплею на плиту, зробила собі каву і знову вийшла на балкон. Місто вже розминало після нічного сну м'язи, пустивши своїми рівними, чистими вулицями транспорт. Прогремів повз будинок обіг кабінету перший вусань старенький тролейбус. Зазвичай, у ньому в цей час пасажирів як оселець у боці, а зараз лише один кондуктор. Тролейбус, нічого не розуміючи, сонно побіг далі, шукаючи пасажирів на зупинках та голосно гримуючи металевими ногами в кожній вибоїні на дорозі. найближче з них – навпроти рогу будинку. Ось водій намагається оминути вибоїну, яку здалеку можна сприйняти зарану, на тілі рівної дороги, але марно. Гоп! І загримів усією масою свого металевого тіла. Цьогоріч чомусь забули підлатати дороги. І не дивно. У місті, як і у природі, свої є прикмети. Коли масово лагодять дороги, незабаром вибори. Ще одна аналогічна. Не ремонтуються дороги, до виборів ще далеко. На минулих було так, що в кварталі роздовбали дорогу, поробили такі рівненькі ямки, навіть країна мастили смолою на велику радість навколишніх мешканців. Проте радість була передчасною. Люди не врахували, що швидкість наближення виборів була більшою, ніж швидкість ремонту дороги, тому ями мали шанс з'яти чорнотою до наступних виборів. Але природа більш поблажлива до людей, ніж можна владці. За рік вибоїни затяглися брудом, дороги та піском, а небесна вода допомогла все те спресувати так, що у найближчі вибори кандидатам у депутати не доведеться їх латати. Було б весело, якби не так сумно, подумала Настя і зітхнула. Так у місті завжди нікому нема ні до чого діла. Люди бояться не оплатити вчасно комунальні послуги, але ніхто не піде скаржитися на відсутність тих послуг, за які сплатили, випотрошивши свої гаманці. У під'їзді будинку вже 25 років не було жодного ремонту. Облуплена фарба на стінах, штукатурка в брудних коричневих розводах від численних проривів труб, Пона теперила.